לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ ארבעים שנה, ויומר אבשלום אל המלך. אל אחנה, ואשלם את נדרי אשר נדרתי לאדוני בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבטי וגשור בערם, לאמור, אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים, ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך, לך בשלום. ויקום, וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים לכל שבטי ישראל לאמור. כשומעכם את קול השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום, הלכו 200 איש מירושלים, קרואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר.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 ויען איתי את המלך, ויאמר, חי אדוני, וחי אדוני המלך, אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיטי וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו. וכל הארץ בוחים כל גדול, וכל העם עוברים, והמלך, עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה גם צדוק, וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים. ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויומר המלך לצדוק: השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני, והיראני אותו ואת נבהו. ועמקו יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה? שובה העיר בשלום, ואחימץ בנך, והיונתן יונתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו, אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בוא דבר מימכם. להגיד לי. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. ודוד עולה ומעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף. וכל העם אשר איתו, חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. ודוד הגיד לאמור, אחיתופל בקושרים, עם אבשלום. ויאמר דוד, סכל נא את עצת אחיתופל, אדוני. ויהי דוד בא עד הראש,